József Attila, hangya. A bábok között elaludt a hangya. Szél. A bábokat most elnefut. Ölömben jó az is. Kés, fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik vélecsőp árnyéka is. Egy szalmazszálral fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya és hopp, egy csöpp már a kezemre húlt. 1926 nyara.